الله هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا نور الله هدينا والفرحه حيينا الله هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا بيدينا نور بسم الله الرحمن o tome kako وكفى والصلاة والسلام على čovjek da uživa u vjeri dač znači, ima čovjek vjeru kojoj mu je došlo od الله جل i koja ima za cilj da ga usreći na i na dunjaluku i na ahiretu je l'taku Znači, svi znamo da je to vjera. Međutim, ja vidim dosta ljudi koji pokušavaju nešto od vjera i da rade, međutim, ne osjeti se da oni uživaju u tome, da osjećaju ljepotu toga, da se osjećaju rasterećeno, što bi trebalo da bude posledica. I ako mi znamo da je u stvari vjera došla s namjerom da usreći čovjeka i na Dunjalku koji na Ahiretu, a jest tako, i da je upotpunjena i usavršena, onda znači da nije problem do vjerje, nego je problem do čovjeka koji pokušava da primjeni vjeru. Negdje griješi, negdje pravi problem. I ja ću ovdje napomenuti samo nekoliko stvari, dvije, tri stvari koje su mislim da su problem kod ljudi, a vi ćete mi pomoći. Prvo, ispravno, sveobuhvatno svatanje vjere i slava. Znači, mnogo ljudi traži utjehu u religiji. Traži ljudi da nađu neki smisao života. Međutim, sve, a baš sve, vjere i religije, su jedno došle sa istoka ili je sa zapada, razdvajaju i prave rješavaju samo jedan dio života čovjekovog. Da li samo duhovno ili samo materialno ili dio duhovnog ili dio materialnog. Svašta nešto ima pomiješano tu i onda čovjek primjenom i proučavanjem toga osjeti ako je otvorenog razuma da to nije to što on traži. Isto tako Islam iako je savršen kao vjera, ako mu čovjek sa određenim pogrešnim svatanjima pristupi i priđi, onda ga neće usrećiti. A nije razlog vjera, nego je razlog njegovo pogrešno svatanje i pogrešan pristup, pogrešno korištenje vjera. Zato je prvi koran da bi vjera usrećila čovjeka da bi se osjećao kroz život rastarećeno iako ima probleme nemojte zaboraviti da su riječi naših učenjaka koji kažu da na donjalu ko ima džennet ko ne uđe u njega neće uđi na ahiretu ili recimo da kažu za ljude koji su živjeli jako skromno, teškim dunjalučkim životom ali su bili što se tiče ovako najrastarećeniji ljudi, nisu imali nekih problema živjeli su unutra zadovoljno bili su više su se radovali životu nego oni drugi koji su imali velika bogatstva i e to je to pitanje i zato je ovo svatanje osnovno prvo i bitno. kada je pitanje svatanje vjere koju je donio Muhammed alejhi salatu vesseli morate znati dvije stvari da se ona temelji na dva principa. Prvi princip zove se iman, odnosno vjerovanje. Stara naša ulemast i starih generacija zvala je to sunnet. A to je dio koji mi danas zovemo akarid ili vjerovanje. Znači, islam koji je donio Muhammed, a.s.a. reguliši pitanje ubjeđenja kod čovjeka. Znači, ono u što vjeruješ i ta ubjeđenja, recimo naša ulema je u Koranu ima 6600 i nešto ajta i oni su izučavali te ajte i našli su da Kuran odnosno islam, kada u pitanju vjerovanje reguliši četiri pitanja. Osnovnost. Načemu mogu se svata pitanja u četiri stvari sadržati. Prvo je odnos prema Bogu. To je uvijek pitanje koje je mučilo ljude od početka, odnosno od prvog skretanja bila je prvo to, odnos prema Allahu dželle. Kako ispravno vjerovati Allahu dželle? Pa su onda izučavali, vidjeli sve te ajete, ponovo pretresli iščitavanje i našli su, došli su do zahključka da bi vjerovanje u Boga, odnosno Allaha Đalešanu, bilo ispravno, moraju sadržavati četiri elementa po Kur'anu, inače neće bi priznat. Odnosno, vjeruješ u Boga, ali neispravno kao da ne vjeruješ u Boga. Ako ne ima ta četiri elementa. Prvi element je vjerovanje da Allah postoji. Drugi element je vjerovanje u Allahovo gospodarstvo, to jest da je on stvoritelj svega, da upravlja svim i da posljeduje sve. Treći element je vjerovanje u Allahova imena i njegove osobine. I četvrti element, s kojim su Boži poslanici najviše imali problema sa svojim narodima, a to je pitanje praktičnog grobovanja i badita. I islamom je propisano da je minimum nekakav koji čovjek mora da dokaže svoje robovanje pet dnevnih namaza. To su četiri elementa kada je u pitanju vjerovanja o vlađališ. Zatim drugo što objava reguliše kada su u pitanju vjeđenja jesu takozvani nugu vlađe. Odnosno pitanje Božih, poslanike, odnosno pojam poslanstva. U to ulazi pitanje, ko su Boži poslanici? Šta su imali za cilje? Šta imaju zarače? Kakve su naše obaveze prema Božim poslanicima? I tako dalje. Treće pitanje koje je objava regulisala, kada o u pitanju vjerovanja, su Boži objave. Reku se nam, pojerovo. Kad su u pitanju Boži poslanici? Opet iščitaveći, vraćamo se stalo. Vi morate znati da naša vjera temeli se od prilike na 6666 ajeta po, po, po brojanu koje je ovdje prisutno kod nas. Reku se nam. Ili po 6300 i nešto. Nije to razlika o etima nego je razlika gdje se nalazi tačka. Ano, tu se karije razilaze, ali liječi je jednak. I postoji negdje oko desetak hiljada hadijskih tekstova. Nači ulema u kad dođe, pretražuje to, pretražuje vid i dođu i do određenih zaključaka dođu. I tako su pretraživali tih desetak hiljada hadijskih tekstova, šest hiljada i nešto ajita. I došlu su do zaključka da su Boži poslanici svi od prvog do posljednjeg imali zadatak da ljude nauče tri stvari. Prvo, da ih nauči koga da obožavaju, to jest kojim je Bog. Drugo, da ih nauči način kako da izraze to obožavanje, odnosno kako da Allah obožava. To je vjera koju su propisivane. I treći, da ih nauče šta ih čeka kad dođu kod Allaha Đalešanova da neko ne bi mogo reći ja nisam znao. A što se tiče objava, objave su imale uvijek zadatak da isprave kod ljudi vjerovanje i da uspostave ispravnu praksu među ljudima. Što se tiče našeg odnosa prema objavama danas, Mi znamo da postoje objave u kojima Kur'an ne spominje detaljno. Nemamo o pisanog traga, ali se zna da su bile, postojale i da su izumrle. I ostale su među nama danas četiri objave. Prva je Tevrat ili Tora, kako je nazivaju. Druga je Zebur ili Talmud, kako je nazivaju oni. Treća je Injil, ili jevanđelje, kako ga nazivaju, i četvrta je Koran. Što se tiče našeg odnosa, prema ove tri objave, to su Tevrat, Zebur, Inđin i Koran, one su danas svrstane u dvije knjige, to je Stari zavjet i Novi zavjet, jednom riječu Biblija, i sadržaj biblijski, naš odnos prema biblijskom sadržaju je sledeći. Prvo, ne preporučuje se običnim ljudima da čitaju opšte taj sadržaj nego treba da čitaju Kur'an ali je dozvoljeno muslimanima da u naučno-istraživačke svrhe ako postoji neko ko proučava to da bi ovaj, neke stvari analizirao i slično, on može da čita ali običan svijet ne, oni treba da čitaju Kur'an drugo, taj sam sadržaj podijeljen je u tri vrste kako vađir i nukesir uvodu u svoj tefsir prva vrsta Sadržaj za koji mi kažemo da nije tačan, da je iskrivljen. To je sadržaj, možemo ga svrstati u dvije kategorije. Prva kategorija to je sadržaj za koji je Kur'an jasno rekao na određenom mjestu da to nije tako. I drugo, vidimo da se kosi sa osnovnim principima svih Božih poslanika koji su došli. I mi kažemo taj nije tačan. Drugo, sadržaj za koji kažemo da je tačan i vjerujemo da je tako bilo zato što je potvrđen u Kur'anu, jer se pododare. I treći sadržaj za koji ne možemo znati da li je tačan ili nije tačan. Za, za tu vrstu, poslanik sam Allaho, ar-ehe al nam je rekao govorite, prenosite, možete se govoriti o tim stvarima, ali bez vjerovanja u to, niti negiranja takvih nekih stvari. Recimo, primjer za je, da se spominje da je e, Merjeman, dok je bila u svom u, u rabu, odnosno u mjestu koje je bio određeno za Ibadit, svako jutro i svako večer dolazila je hrana, nije ni ona znala odakle, pa se tamo spominje zimsko, ne znam, zimsko voće ljeti i ljetno voće zimi. Znači da bi čudu bilo još veće. Neobičajano za to u godišnji dobu. Ovaj dodatak ovdje, Kur'an spominje da je dolazla hrana jutrom i večerom. Ali ovaj dodatak da je zimsko voće dolazilo je ljeti, a ljetno zimi, to je biblijski dodatak. To se spominje u Bibliji i mi to ne negiramo, ali ne vjerujemo u to. Znači, možda je tako bilo, možda i nije. Ali to su obično stvari koje nisu bitne za nas, kao što recimo boja psa koji je bio, vrsta psa koji je bio samodjećima iz pećine i tako dalje i tako dalje. I četvrto što reguli vjerovanja, kajt, to je vjerovanje u gajb, u načelu vjerovanja u gajbi i vjerovanja u ahiret, dženet, dženet i sve što se spominje ove Znači, da reziviramo. Objava, ispravno shvatanje objave vjere je da vjera, odnosno objava, reguliše dva polja ljudskog života i temelji se na dva temelja. Prvo je pitanje ubjeđenja ili vjerovanja. Jel u red? Drugo je pitanje propisa, odnosno šerijeti. Pitanje objeđenja i vjerovanja kad se sve sabere, oduzme iščita, kad vidimo da ima četiri nekakve osnovne elemente. Naše vjerovanje u Allah naše vjerovanje u poslanstvo i Božije poslanike, naše vjerovanje u poslanice, odnosno objave i naše vjerovanje u Gajb. Sa svim što gaib podrazumijeva, to spada vjerovanje u svijet Meleka, svijet Džina, Džennem, sudni dan, predznake sudnjeg dana i tako dalje i tako dalje, sve što je prineseno u toku. Što se tiče širijata? Znači, sada je vjerovanje u redu, je li u redu vjerovanje. Što se tiče širijata? Širijat se dijeli na dva, odnosno na tri nekakva dijela se može podijeliti. Prvi dijel, pitanja koja regulišu naš odnos prema Allahu Đalašanu, a to su propisi ibadeta. Ibadeta. Znači, to su propisi namaza, što spadaje čistoća i abdest i gusul i ostalo. Drugo, propisi zekata, propisi uh, Hadža, propisi posta i tako da. I to je jasno. To je u redu. Nauči se kako se posti i to je to. Nauči se kako se klanja i to je to. Nauči se kako se uzima čistoća i to je to. Znači, taj dio šerijeta je jasan i oni manji dio šerijeta. I u redu. Drugi dio šerijeta zovu se međuljudski odnos i Moamelad on sadrži propise koji su vezani između nas na vrhu toga spada propisi kupoprodaje, danas se to moderno naziva islamska ekonomija ili islamski ekonomski sistem bračno pravo u što spada i brakorazvodno pravo znači razvod braka vrste razoda braka Sunicki razvod braka bidatski razvod braka brojni propisi koji su vezani za taj dvijel kazneno pravo tu spada je međunarodno pravo i svašta nešto znači to su međuljudski odnose i vađi bi farzi svakom muslimanu prije nego što uđe u neki međuljudski odnos da nauči propise tih odnos. recimo Čovjek će biti grešan ako ima prijeliku da nauči propise braka. Prije nego što se oženi, a onda napravi neku grešku prilikom sklapanja braka i slično i kaže nisam znao, a nije naučio. Biće grešan ako stupi u nekakav biznes ili poslovni neki odnos, a ne nauči propise koji će ga sačuvati recimo od kamate ili slično, govorim ili prevare ili bilo šta drugo što, od nekih stvari koje nisu ne mora naučiti te propise prije nego što uđe. Isto kao što mora prije namaza naučiti propise namaza. Je li u Nisi dužan recimo da poznaješ pitanja prizana za ženitbu ili za razvod prije nego što odlučiš da se ženiš. Je li u nećeš da se ženiš još u redu, ne moraš, ne moraš ne znat te propise. Ali onog trenutka kad odlučiš hoću da se ženim, dužan si da naučiš propise vezane za brak, sklapanje braka i sl. Ili razvod i tako dalje, ili ostalo sve što ide. Jel uredite? Ono Treći dio šedljede i takozvani ahlakijad, a to su lijepo ponašanje i mora na život. Mnogi ljudi misle, kad se spominje lijepo ponašanje ili ahlak, da je to nešto onako. Međutim, u Lema je uvrstila ahlak u osnove vjere. Pa u knjigama koje govore o vjerovanju, spominju da u vjerovanje islamsko spada i lijepo ponašanje. Što je od osnova vjere. Nije to nešto što je nebitno. A ahlak islamski temeli se na tri velika principa. Prvo, da ne, ljudima ne činimo zlo i zato dolaze sve zabrane koje govore o tim stvarima nemojte gibetiti nemojte ne mimet širiti nemojte ovo, nemojte ono znači to je sve s ciljem da ljudima ne činimo zlo je u redu drugi princip je da ljudima činimo dobro koliko možemo koliko smo u stranu i treći princip je da s ljudima budemo prijatni i da se snima na najljepši način ponašaju. I u tom kontekstu je hadis kojeg zabilježuje Imam Tirmizi, i khalik in nasbi khuluqin hasan", iseludima, znači sa svim ljudima ponašaj se na najljepši način. I ovdje morate znati jednu stvar. Svisi smo mi stvoreni sa određenim karakterom, sa određenim osobinama, neko je blag, neko oštar, neko je ali svima nam je vađu. i da svoju blagost i da svoju žustinu stavimo u okvir šerijete i da se borimo protiv slabosti u određenom trenutku. Ima ljudi koji su toliko blagi da njihova blagost postaje pasivno, ništa, ne reaguje ni našto. Taj svoju blagost mora da preispita i da je uvede u okviru šerijeta, i da u onim trenucima kad mu je propisano da reaguje oštroje da reaguje nije bilo da blažeg čovjeka od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem ali kad su mu došli da se zauzimaju uh, jedna žena iz bogatog ugla bogate ugledne porodice nešto je ukrala i trebalo je da se izvrši kazna suči je ruka pa su neki bogati ljudi ugledni došli ka žet kako ćemo šta ćemo da odemo da kako to preinače kaznu, nemoj baš eto što rukav, može nešto drugo da bude, neke kazne drugačije, da ne ostavlje trajne posledice. Pa koga će, šta će, izaberu Zeidan, poslanikovog posinka prije, prije zabrana. Pošto mu je on najdreži, on smije pričati sa njim što drugi nisu smjeli. I on je došao i kada je rekao to zašto je došao, on je ustao jako ljuto. I čak je sazvao, naredio mu je da kaže da se svi sakupio u džamiju i održio govoru, gdje je između ostalog rekao kad bi majak či i Fatima znači žestokor, ne ima šta, imber se tresiti. Kad bi majak či i Fatima ukrala nešto ja bi je S druge strane, ima ljudi koji su po prirodi žestoki i onda reaguju na neke stvari gdje ne bi trebalo i kako ne bi trebalo. Takvi su dužni da svoju žestinu smijesti u okvir rešerjeta a kako ćemo smjestiti okvir rešerjeta tako što ćemo naučiti prioritetete u veri to je što se tiče svetane vere nur allah hadina wal <tronen> farhat hayina wal basma والفرحه تهيينا والبسمه غنينا والدنيا ضينا والله حادينا والفرحه تهيينا والله حادينا i pitanje naših propisa to je širijat širijat reguliše propise a ubiđenje reguliše imana. iman iman reguliše četiri osnovna pitanja kako da vjerujemo Allah R. R. R. zatim u Božije poslanike i poslanstvo kao pojem zatim u Božije objave poslanice i u gajbi a gajbi je sve ono neviđeno o čemu nam je Kur'an govorio da će biti širijat reguliše tri stvari Pitanje naših ibadeta, tu su propisi vezani za to. Pitanje naših međuljudskih odnosa, bilo da su materijalni, bilo da su bračni, bilo da su kombinovani, sve stvoje se reguliše. I imamo ahlak i lijep moral i lijepo ponašanje, to je treće što reguliši. To je prvi uslov da bi čovjek uživao vjerje. Jel u redu? Da je svati tako, I kad alacılıšan ukaže ja yuhelidina amen u udkhulu fi silm kaf, o vjernici uđite u islam potpuno, znači podrazumijeva se sve to skup. Jer u red. Dobro. Drugo, ono što čovjeka što se miaprimetio ja da je kod ljudi problem a uslov je da bi se uživalo u vjeri. I da čovjek svati da je on stvoren da bi služio Allahu, a ne ljudima znači možda ova rečenica zvuči onako ali ona srži znači ti si sada stvoren da bi bilo Allahu vrop njemu da bi služio a ne ljudima a ljudima činiš dobro iz dva razna Ili zato što su ti platili, da ti platu da radiš određenu stvar koja treba društvu, pa ti radiš to i plaćen si, i završena priča, ili zato što im činiš dobro da bi te Allah nagradio. Ne očekuješ od njih nikakvu zahva. Kad to čovjek raščesti, onda se odmori. Jel to u redu? Treće što moram znat da bi mogo da uživaš u vjeri fino, a to je da čovjek svati da on nije poslan ovdje da čuva svijet. Allah je taj koji čuva i nebo, i zemlju, I sve što je na nebu i na zemlji. E u redu. Ima ljudi koji tako sva te stvari da on čim uđe u vjeru natovari na sebe toliko obreme da on misli tamo šta se dogodilo u Iraku, šta se dogodilo u Afganistanu, šta se dogodilo u ovdje. I onda dođi do jednih situaciji da osjeća u stvari jedan jedno beznadje, jedan gubitak nade i onda ga to dovede do jednog jedno gorko osjećaja da on osjeća se kao da je sve propalo da samo čeka kače će što bi rekao sudni dan da propadne sve i gotovo to je greška nije to naše ne možemo mi čuvaci Allah je da je htio taj svijet uništiti mogu ga i učir uništi kad ti nisi ni znao za vjeru. Može ga uništiti sutra kad ti znaš da vjerujem. Ali to nije tvoje. A može ga i ne uništiti, može ga popraviti. I ti si bilo i četakav. Danas nisi. Sutra će neko drugi biti drugačiji. Popravit će se ljudi najbolji. Što ne bi A ako se i ne poprave, nije tvoj problem. Tvoje je da briniš i da da da te sekira ako si kakav grijeh danas napraš. Kad ne dođe situacija, da ti, a ti počinješ nekih grih i ne možeš zaspati tri dana, e tad si došao u dobru situaciju. Tvoje je da te sekirao, zašto nisi na sabah ustoj utrosiš? To je problem. Meleci bili, došli... Zamijenili se melici dana i noći kako poslanik se vam kaže, vratili se gospodaru su, on pita ih kako ste ostavili moje robove. Oni kažu, zbada. To je problem. To je muka. Tvoje je da se briniš o tome da recimo ti si u vjeri, mlad, zdrav, već nekoliko godina treba da razmišljaš kako koji noviji hajr da uvedeš u svoj svakodnevni život. Pa makar to bila i dva regata duha namaza. Kaže poslanik sa srnom, svako jutro čovjek se probudi. I dužan je za svaki dužan, za svaki izglob, da podijeli sa raku. Čovjek hadis Buhari u Buhariju muslimu. Svako jutro koji osvaneš ti moraš za ovaj zglob. Ovaj zglob. Svaki imaj 360 tijela. Svaki dan si dužan podijeliti, svaki čovjek dužan podijeliti 360 sadaka. Kaže poslanih sasalama, dva rakata duha namaza zamjenjuju svih ti 360 sadaka. Samo dva, može četiri, može šeštiri. Imam Mahmed je, pored svih svojih obaveza, klanio oko 300 karatana filidne. Niš Još on je bio prezauzet, znači on se smatra prezauzetim drsovima, ovim on pisan imu sneda svašta nešto, ali bio, imao fetve, imao se i stigni nekako ulovi 300 karatana. I u su bili problemi. I u su bili ratovi, kataklizme, krize. i buke se u dijelu Erbidaion Heide da je prošlo jedno vrijeme u, u Egipatskoj tamo dolini i ostalo da je glad tolika bila da su ljudi jeli jednu drugu. Znači, mrtvog čovjeka jede, znači umri, sjedi i kad njega čeka da izdahne i onda ga jede. Znači, kriza je bilo, kriza će biti. Krize nisu u našim rukama. Nismo mi ni krivi, zato oni smo dužni da ispravljamo ti I zato je ne nesmimo dozvoliti da nam šetan dođe i priđe nam sa strane dobra i odvodi nas na zlo. Da nas odvede od onoga što se nas tiče. Znači, onog trenutka čovjek kad shvati u stvari, da ga interese ono njegovo, da vodi obračun sam sa sobom prije svega, onda uz Božiju pomoć on će moći da osjeti da svaki dan napreduje u nečemu. Pa napreduje. A to je cilj. Zato mi kažemo da čovjek treba da da svaki dan bude povećanje u hajru i onda da dočeka uz Božiju pomoć koja bude svaki dan povećanje u hajru, dočekat i da mu smrt bude rahatluk od svega što je rođeno. Sljedeće što bi trebalo, na što bi trebalo paziti, na što ljudi ne pazit danas, i zato nisu sretni u svom ispoljavanju vjeri, a to je da Kur'an i Hadis ne naređuju samo obavljanje i badite, nego naređuju uspostavljanje i badite. Čitav Kur'an pretražde. Ne nigdje naći u originalnom tekstu riječ obavljaju, nego uspostavljaju i klame to sve. A to je malo veće značenje od, samog, od pukog obavljenja. Problem nije danas kod ljudi koji čine i vadete, da su ih sve samo na putu obavljanje pa onda kad izađu iz tih ibadeta ne vidi se neka promjena na. Uzićemo primjer na nas. Uspostavljanje na nas. Počini s pravilnim uzimanjem čistoće. Pravilno uzimanje čistoće. Prvo čišćenje isprano od male i velike nužde posle svake male nužde dužnosti prati se posle sveke velike nužne dužnosti prati se red i telo i udio dalje od samog abdest mi imamo takozvani abdest koji je dovolen svim ezebima i neka po svoju verziju Abdest koj je dovolen kao ispunjenje farzova. Međutim, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem praktikovao je uvijek da abdesti se potpuno. I praktikovao je da se abdesti za svaki namaz, iako nije bila obavezna. Jer da se čovjek okrepi, smiri ga, cilj to je upravo to da čovjek smiren, čisti, spreman uđe. Uvijek li učio bismila. Čak je rekao u jednom hadisu koji je zabilježuje vodavu da ako ne kaže bismila ili spomenja Allahovo ime, ne ispravan moj abdest skroz. Spomene bismila. Opere šake. je sumnje. Pa i zapere u usta. Ali mora da voda obiđe usta da bude da kako se to zona grgolji voda ako ne, ako samo ubaci, izbaci nije odprost zatim je zapiro nos one je češće pravo sastavljeno dio međutim može i odvojeno nije problem nos duboko da se ispere što dublje to bolje čak ako dio vode prođe nema veze zatim se zapere potpuno pa se opere potpuno skroz od kose ispod kojima bradu malo ako je rjeđa mora doći voda do kože ako je gušća brada dovoljno je da sapere bradu sve dok je brada doseđi pa onda pri ruke do iznad laktova i do prstinu ne može do ovdje praca jer ono prvo pranje je bilo sunne a ovo je farc a farc je od ruku do prsti ne smije ostati ni jedna, jedan dio tijela suha Zatim lijevu ruku isto tako. Onda mes je poslanih sallalaha, r.s. potirao po cijeloj glavi. I to je sunnet po konsenzu su Samo je pitanje koji dio koji dio glave je dovoljen, koji je farz. Pa kod hanefijskog mezeva je četvrtina glave je farz. Kod hanefijskog mezeva je trećina glave je farz. Kod šafijskog mezeva možeš dvije, tri glake ovako da potiriš to je dovoljno. A sudnet je kod svih, znači da cijela kosa od početka će do dužiti do kraja i vrati nazad. Zatim opere uši i onda opere desnu pa lijevu nogu. Što se tiče vrata, o vratu se spominju neka predanja, međutim, svi su hadisi koji govore o tome jako slabi. Kada opere noge, kad kaže šeharet i ostalo, Onda na nama se kreni na vrijeme prije, pa se klanjuje sunneti ako imaju sunneti ranije, sunneti prije. Pa se onda pristupi farcu u džematu da se klanja ako je ikako moguće. Pa kad se završi to, onda postoji zikr, postoje sunneti koji dolaze posli I to je na namaz. sva karić izgovori kako treba u okviru samog namaza imamo situaciju recimo da po konsenzu suleme ako čovjek od fatihe izostavi jedno slovo neispravno je namaz znači da se nauči fatiha ispravno izgovarati maksimalno pa onda nakon toga da se ruknovi upotpunjavaju koliko je potrebno se pregibanje dizanje spuštanje i ostalo Tako da, taj dio i bavite, kad uđem o post. Post nije propisan da se gladuje i da se ne pije ništa u toku dana, a da se recimo cijeli dan provede uz televiziji. Nego da kad je post da kad čovjek posti, taj post ima za svrhu da ti si ostavio nešto što je halal, treba dati olakša ostavljanje nečega što je haram. I ako nije to uspjelo, znači nešto nije u redu se postao. Nije dobro sačiti. O ibadetima treba voditi račun. Allah je li kaže hafidu ala sarao. Čuvajte svoje namaze. Znači ni reko obavljajte svoje namaze. Nije rekao izvršite nego čuvajte svoje namaze radnjama prije i radnjama poslije. I na kraju, posljednje, a to je pitanje Kur'ana, koliko Kur'an ima udjela u našem životu, to je jako bitno. Ja se to odavno govorio i dan danas govorim i uvijek ću govoriti, neće čovjek posjetiti ljepotu i ne može naći čvrsto slonac u vjeri, Sve dok ne budi, družio se sa Kur'anom što više. Jer Kur'an u principu je Allahova rič koja čovjeka iznova oživljava i proživljava. Toliko od mene, Allah se radi. نور الله <سؤال> هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا نور الله هدينا والفرحه حيينا نور الله هدينا والفرحه حيينا والبسمه تغنينا والدنيا الله